أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يبتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم أو بير نيسي أكون نكوة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 Allah ye ne smirnu dobar, dobar. izna sve je shel liman red je odah bil qurana qtul sater wara sater fal islamski web portal al ihlas هو الشفاء الصدر فيه الرحمه والغفران غرّد يا شبل الإيمان غرّد أصدح في القرآن غرّد يا شبل الإيمان غرّد أصدح في القرآن غرّد يا شبل الإيمان في القرآن في الحق وفي النور بي Alhamdulillahi rabbil alemin wassalatu wassalamu ala ashrafil enbija i wal museline bine muhammedi mu'ala alihi wasahdi ejme'in na samom početku za ovu braću koji slušaju preko interneta da kažemo da ovo neće biti klasična predavanja znači pošto mi imamo ovdje jednu populaciju koja je spremna da nešto zapisuje što ja savjetujem svima onima koji slušaju i putem interneta tako da ovaj Neke stvari ćemo nekada više puta ponoviti dok se zapišu dokazi, neka mišljenja ćemo možda više puta spomenuti kako bi se uspjelo to zapisati, tako da ovaj se zna da to nije klasično predavanje, da ćemo neke stvari, znači nekada pojašnjavati primjerima i ovaj da se to uvaži ako Bog da. Što se tiče večerašnjeg predavanja, mi ćemo uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć nastaviti nešto što smo prošle godine počeli odnosno ovo je zadnji čas kada ćemo ponavljati gradivo iz prošlje godine, od sljedećeg četvrtka i prilka počećemo sa novim stvarima. Ovog našeg druženja pokušat ćemo ponoviti jednu bitnu tematiku, a to je šartovi namaza i ako ostane vremena da ponovimo propise ezana i ikameta. Kada govorimo o šartovima namaza, prvi šart koji spominju, spominju islamski učenjaci jeste šart uslov za ispravnost namaza jeste nastupanje na nanaskog vremena. Dokaz za to, kao što smo jučer spomenuli, iako jučerašnji ders nije i ovaj, prenošen putem interneta, islamski učenjaci, svaki put kada govori o nekom dodatnom ibadetu, nekom novom poglavlju, na samom početku uvijek spominju dokaz za propisanost tog ibadeta ili te dotične stvari Kako bi se razlučilo i kako bi se, da kažemo, odvojilo ono što nije od Islama i ono što je jest od Islama? Dokaz znači da je nastupanje namaskog vremena jedan od šartova i uslova namaza jeste riječ Allah subhanahu wa ta'ala u suri An-Misa stupiti ajet Inna salate kanet alel mu'minine kitabe me ukuta zaista namaz vrijemenski odriježena obaveza. Na osnovu toga, po konsenzusu islamskih učenjaka, nije ispravan namaz koji se klanja prije nastupanja namaskog vremena. Ovo je djeluje namaz svima poznato, ali moram spomenuti jedne prilike kada sam išao iz Meke u Medinu. Zateko sam velik broj Hadžija bila je znači noć, ljudi želi da klanjaju Saba, a još nije nastupilo namasko vrijeme. Pa sam s njima razgovarao i kažu, mi želimo da spojimo namaz sabah sa vitrama. Vidite, vraću moja draga, neke stvari koje su, ovaj kako se zove, mi mislimo da su nama poznate, a ljudi koji su išli na hađ, na umru, ne znaju da se ne može klanjati namaz prije namazskog vremena. Po konsenzusu islamskih učenjaka nije isprava namaz koji se klanja prije namaskog vremena. S tim što se tu gleda znači na osobu koja je klanjala prije namazskog vremena, možemo kazati da je to uradila namjevno. Ako čovjek to uradi namjerno, on je griješan i njegov namaz nije ispravan. Mora, pošto preko interneta, ne smijemo se ubaciti. Sačekaj. Dok čovjek, znači, ako klanja to nenamjerno, namaz njegov će biti na fila, ali u svakom slučaju obavezno ponavljanje namaza. Znači, namaz se mora ponoviti, namaz obavljen prije namazskog vremena je neispravan. <kuh> Također, Idemo u drugu krajnost, da li se može odgoditi namaz do isticanja namaskog vremena. Nije dozvoljeno odgoditi namaz nakon isticanja namaskog vremena, osim ako zato postoji šerijatski opravdan razlog. Kao šta? Da je čovjek musafir ili da je čovjek zaspao ili da je zaboravio. Ovo su situacije kada čovjek može odgoditi namaz iz njegovog namaskog vremena, odnosno šerijat ga neće teretiti s tim da je obavezan da klanja taj namaz. Odje se postavlja jedno drugo pitanje, a to je šta će sa, se desiti sa osobom koja odgodi nanjerno namaz iz njegovog namaskog vremena. Po većini islamskih učenjaka četiri mezheba smatraju da je čovjek obavezan da nakranja taj namaz. Kao što se poznato kod nas naklanjavanje. Šehul Islam ibn Tejmija rahmetullahi aleihi, bukvalistička pravna škola ibn Hazmi i... Še Husemin još neki učenjaci su smatrali da osoba koja propusti namjerno namaz, ne klanja u njegovom namaskom vremenu, neće ponavljati namaz. Neko će pomisliti da je u tome olakši onim ljudima koji ne klanjaju. Ne, suprotno tome, u tome je njima otežavanje. Jer kada čovjeku kažiš, dobro, ako neklanjaš klanjaš, možete to naklanjati, onda se on olako odnosi prema tome. Ali kada mu kažiš, ako propustiš namaz, Nema više naklanjavanja, onda takva osoba ozbiljni je gledana namaz. Iako, ja neću ovdje preferirati nijedno mišljenje spomenuo sa mezhebe, znači možemo spomenuti ukratko i argumente. Većina islamske učenjaka, znači četiri mezheba, argumentuju svoje mišljenje dokazom gdje Boži poslanjik, salalove sveleme, dolazimo žene ili muškarci u više slučajeva pa ga pitaju nekada za hađ, nekada za post, nekada za dugove, za njihove, rođake koji su umrli, pa kaže Boži poslanik kaže zaista je Allahov dug i dejn preći da se vrati. Zato islam sučenjaci ovi četvorica meziba kažu znači ovaj čovjek je dužan da klanja taj namaz i to je dug prema Allahu i on je obavezan da ga klanja s tim što ova bukvalistička pravna škola šehul islam i šehul fejmin kažu da je to nešto znači i namaz je ograničen vremenski i kada se završi namasko vrijeme više je znači završen period kada je čovjek mogao da klanja kao što nije isprava namaz prije namaskog vremena nije ispravni posle normalno i to argumentuju riječi ma božjeg poslanika men anile anelen lese ali hemruna fahuwalj ko ura dine ko djelo koje nema znači osnovi u našoj vjeri znači to će djelo biti odbijeno dobro Počećemo, pošto smo kazali nastupanje namaskog vremena, počećemo ukratko da spomenemo nekoliko riječi o svakom namazu i namaskim vremenima ukratko. Počećemo sa podni namazom. Pitanje glasi: zašto u većini islamskih knjiga kada se govori o namaskim vremenima počinje se sa podni namazom a ne sa sabahom, iako je sabah prvi? Prvi namaz u toku dana. Ali u većini knjiga počini se sa fudnim amazom. Znali neko odgovorite odovi prisutni u centru a ne ovih na internetu. Ne zna nikad. Dobro, ukratko. Znači Može ako znaš. Ne može pitanje. Sad mora se odgovori meni davati. Drugi Ja pos... Dobro. Dobro. U redu. Zašto islamski učenjati počinju sa podnim namazom? Iz razloga poštujući hadise Božijih poslanika. Imate hadis da je Džidvil alihi salatu wasalam došao Božijim poslaniku dva dana. Prvi dan mu je dolazio i klanjali su namaz uvijek u početku namaskog vremena. Pa su klanjali pijet fakata pa drugi dan dolazio i klanjao je svaki namaz na isteku njegovog namazskog vremena, pa mu je drugi dan kada je završio sa pet namaza, kaže e namaz vrijeme je između ovoga dvoga. E, ali prvi namaz koji je sa njim zajedno dživljiv klanjuje podni namaz. Na osnovu ovog hadisa, učenjaci, poštujući hadise i redoslijed toga po čime došao, znači s čime je došao Dživrija, Rehi, Salatu, Eseram i oni u svojim knjigama kada govori poglavlju ovome vremena znači vremena namazke počinju sa podni namazom. Pa kažemo braćo, ovo sad su precizne stvari i molim vas da budete pažljivi. Podni namaz nastaje onog momenta kada sunce prijeđe polovinu neba. Takozvani arapski zeval. I traje sve dok čovjekova ili bilo kojeg drugog prijedneta postani onoliko kolika je njegova dužina. Sad ovdje morate pažljivo slušati. Ovo se malo vraća, ne znam nije na koju oblast stavi, da li je geografija, istorija, fizika, vidjet ćemo. Kada bi čovjek htio da odredi kada je tačno podni namaz, kako će to odraditi bez vaktije? Uzije jedan štab. Mi ćemo kazati da je taj štab visine metar. Zabit ga u zemlju ravno i čekat će, znači, pošto sunce znači, izlazi, štab ima svoju, znači, sjenku koja je duga. I ta se sjenka, kako se sunce podiže i na srednju neba, ona se smanjuje. Onog momenta kada se sjenka prestane smanjivati, kad stani, tada je podni, Kada počne ona rasti, to je podni. E, ne može više ništa. Ne može. sačekaj Znači, Braćo, može se desiti taj štab koji je znači visine metra, kada se desi taj prelazak sunca na polovinu neba, da tu bude sjenke 20 senata, zato što sunce nije direktno udaralo štab Ozgor i ti 20 senata mora se dodati na sjenku koju želimo kada budemo htjeli mjeriti i Indiju. Znači, kada budemo mjerili ikindiju namaz, nećemo kazati treba štab da ima sjenku metar, već treba da ima sjenku dužine metar i dvadeset cenata. Je li svima jasno šta sam pričao? Onima koji nije sutra nek dođu praktično. Ponavljamo još jednom za one koji nisu shvatili. Sunce kada bude na polovini neba, ako ne udara štab koji smo zabili u zemlju direktno ozgor, a dosta puta ne udara... Tada štap ima svoju sjenku, znači možda 20-30 cenata primjera radi. Ali je sjenka prestala da se, znači, smanjuje. Onog momenta kada sjenka počne se povećava, nastupno je namasko vrijeme. E, a mi kažemo, podni namaz njegovo vrijeme završa je onog momenta kada svaka stvar, njena sjenka, postane onolika kolika je veličina te stvari u redu. Ali, mora se iz toga izbjeći ona sjenka koja je bila prisutna na početku 12 sati, ako ćemo reći 12 sati na polovini. Znači, ako imamo štap i je metar visine, a imali smo sjenke na podne kada je se desilo znači, prelazak sunca na polovini, neba, imali smo sjenke 20 cenata. I kindija će biti kada? Biće kada sunce, znači kada bude ovaj hlad tog štapa, metar i 20 cenata mislim da je zaista trebalo bi biti jasno onima kojima nije jasno nek dođu sutra ponove. Dobro. Ovdje postavljamo jedno pitanje za obrađivanje svaku namazku vrijeme taku. Kada je najbolje klanjati dotični namaze? U ovom slučaju konkretno govorimo o podni namazu. Kada je najbolje klanjati podni namaz? Najbolje je klanjati podni namaz u prvom namazkom vremenu. Zašto? Zato u hadisu koji prenosi Buharija i Muslim od Ibn Mesuda radijallahu ta'ala anhu kada je pitao o džeki koje koji je djelo najdraže Allah kaže es -al namaz u njegovom prvom namaskom vremenu dobro izuzima se iz ovog općeg pravila jedna situacija a to je kada se povećaju velike ljetne žege tada je bručine znači tada je odsunneta da se odgodi klanjanje podne na naza Kaže Bozhih poslanik sallallahu hadiskoj su zabeležili Buharija i Muslim ida ishtadda al harru fa adridu anis salah fa inna shiddat al harri min Kada se poveća vrućina, odgodite namaz, zaista je jaka vrućina jehenemska žestina. Vidimo ovaj hadis bratu moja draga da je općeg karaktera. A šta to znači? Obuhvata i žene koji su kod Znači u jakim ljetnim vrućinama i ženama koje klanjaju kot kuće ne dolazi u džamiju od sunneta je da odgodi namaz podni i da ga klanjaju pred ikindiju. Također osobe koje nisu obavezne doći u džemat, ljudi pojedinci kot kuće inji, i oni potpadaju pod ovaj hadis zato što je opće karaktera znači i oni odsunneta im je da odgodi podni namaz do pred ikindiju. Dobro. Kada znači vaka stvar njena sjenka bude toliko velika koliko je njena dužina nastupa nakon toga vrijeme ikindije namaza e što se tiče ikindije namaza ono njegovo vrijeme vrijeme ikindije može se podijeliti u dva dijela Može se podijeliti ono vrijeme, znači dobrovoljno kada je lijepo prnjati Kindiju i imamo drugi dio namasa vremena za one ljude koji su imali neke jake razloge u arabskom takozvana darura, a prevedeno na bosanski nužda. Znači ljudi koji su imali neke poslove nisu i nikako mogli odgoditi. Što se tiče ovog prvog vremena, do kada ono traje? ono traje do onog momenta kada sunce požuti znači kada sunce već gubi svoju znači jačinu i postalo je žute do žuto do tog momenta traje vrijeme znači kada je ovi ljudi da kažemo koji nemaju imaju neki problema, nemaju nikakvi obaveza, do tada mogu uklanjati kinđu namaz a oni ljudi koji su imali neki strogih obaveza nisu i mogli odgoditi Nima je dozvoljeno znači da klanjaju ikindiju namaz sve do zalaska sunca. Kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasallame, ko stigne da klanja jedan rekiat prije zalaska sunca, stigao je klanjati ikindiju namaz. Na osnovu ovog hadisa vidimo da je ikindijsko vrijeme proteže se sve do zalaska sunca. Ali u hadisu Džibrila ćemo naći da je Džibril prvi dan klanjao kada je sjenka smjena vakog prijedmeta bila kolika je njegova dužina, a drugi dan je došao onog momenta kad je sjenka bila duploveća. I zato vidimo i Djibril je nakon toga kazao namasku u vrijeme i kingdi između ova dva i ovoga dvoga. Ali znači Božji postanik nam je Produžio ovim hadisem i pojasnio da ipak vrijeme i ikindije za one ljude koji imaju znači neke obaveze da traje do samog akšama, do, znači, dovoljno tolku da uspiješ da klanjaš samo jedan rekiat. I ako uspiješ da klanjaš jedan rekiat prije zalaska sunca, ti si uspio da klanjaš ikindiju. Normalno nastav ćeš klanjati ostala tri rekiata. Također za ikindiju namaz da kažemo kada je znači najbolje klanjati najbolje klanjati ikindiju namaz u njenom prvom vremenu zbog općenitosti hadisa koji smo malo prije spomenuli. Dobro. Nakon toga nastupa akşam namaz. Nakon znači što zađe sunce, što se izgubi izvida tijelo sunca, kada se izgubi izvida tijelo sunca i ne mogne se ono vidjeti ni sa ravnice ni sa nekog uzvišenja, tada nastupa vijeme Akšam na naza I traje sve dok ima rumenila na nebu. Dobro, spomenut ćemo ako Bog da ovaj, to da je od da se klanja Akšam u prvom vremenu. Jer Jibril alihi selam oba puta kada je došao poslaniku oba dana došao je odma nakon zalaska sunca i klanjali su i znači isto ga se uzima da je najbolje da čovjek klanja akšam namaz u prvom namaskom vremenu. S tim, u osim jedne situacije a to je kad? Kada je čovjek na hađu i kada na dan arefata ide s arefata na muzdjelipu tada je od sunneta da se spoji akšam i jacija i da se klanjaju u jacijskom vremenu. U svim drugim situacijama preporučeno je da se klanja akšam namaz u prvom namazkom vremenu. Ovdje se postavlja jedno dodatno pitanje, to je da li treba nakon ezana odma da se uči ikamet i uči ezan, znači nakon ezana ili je dozvoljeno da se odgodi malo da ljudi klanjaju dva rekiata. Ispravno mišljenje je da između svakog ezana i ikameta od pijet namaza dnevnih, ima, treba da se ostavi prostora da se klanjaju dva rekeata. Kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasallam u hadisu koji je vjerodostajan zabiljožio ga imam Buharija. Kaže klanjajte prije akšama klanjajte prije akšama klanjajte prije akšama pa je onda treći put kazao oni koji hoći. Znači na osnovu ovog hadisa se vidi da postoji na fila koja se klanja nakon ezana koji se klanja koji se uči za akšam tim da čovjek ne treba da zateže, znači ako bude u džematima gdje se to ne praktikuje, nema nikakve smetnje i da se odmah uči i hamet, ali znači mi govorimo šta je sunet Božeg poslanika. Što se tiče jacije namaza, ona počinje onog momenta kada se izgubi rumenilo na horizontu. Tada nastupa jacija namaz i traji pohvalno i dobro vrijeme jacije. Po do isteka prve trećine noći, a po do polovine noći. Mi nećemo ovdje ovaj, preferirati nijedno mišljenje zbog jačine, jačine raziloženja. U hadisu Džibrila, ali ih i selam, koji je vjerodostojan, došlo je da je prvu noć klanjao kada je nestalo rumenila. A drugu noć je, kaže, klanjao kada je prošla prva trećina noći. I onda je rekao Božim poslaniku namasko vrijeme između ovog, znači između ova dva. A što se tiče drugog mišljenja da je do polovine noći hadis kojeg je zabilježio Buharija i muslim od Enesa radijallahu ta ranu stoji da je Boži poslanik jedne večeri odgodio Jaciju sve do polovine noći. Zatim je došao i kazao ashabima da se ne bojim da ću otežati svome ummetu, ja bi naredio da kanjaju Jaciju u ovom namaskom vremenu, znači polovina noći. Zato na osnovu ovog argumenta i tekako jakog argumenta koji u Buhari i Muslimu vidimo znači da vrijeme jacije namaza se proteže do polovine noći. E ovdje se postavlja jedno pitanje kako odrijeti polovinu noći jer je zaista neispravno smatrati da je polovina noći svaku noć u 12 sati. Polovina noći će se odrijeti na sljedeći način što ćemo uzeti vrijeme kada je zašlo sunce i vrijeme pojave zore, a ne pojave sunca. Znači, uzvećemo primjera. Ako noća zalazi sunce u četiri sata, a nastupa namaz ko vrijeme u četiri, uzvećemo, znači, sredinu između toga dvoga i to je pola noći. A ne kada izlazi sunce, tako je to pojasnio šehi Husemin, rahmetullahi aleyhi. Što se tiče, kao što smo spomenuli, i sve ostale namaze, kada je najbolje klanjati jaci u namaz. Najbolje je klanjati jaci u namaz, znači kada prođe prva trećina noći ili znači od goti do polovine noći, ako u tome nije poteškoća čovjeku ili za džemat. Znači, vraćo moja draga, od sunneta je da se pazi na stanje džemata. Jer u vjerodosmanom hadisku koji je zabilježi ima Buharija i muslim od džabira, radijallahu taranu, stoji, kaži Boži postanik. Kada bi vidio ashave da su se skupili, sabrali, znači odma na početku namazskog vremena jaci, kaže on bi klanjao sa njima. A kada bi vidio da oni malo su okasnili, kaže i on bi posli sa njima odgađao namaz. Ali na osnovu onog hadisa kojeg smo malo prije citirali je kazao da se ne boji da ću otežati svome ummetu, ja bi im naredio da klanjaju namaz u ovom vremenu, tj. polovina noći, uzimamo korist da je pohvalno odgoditi jaciju namaz za one ljude, znači Ako to nije teško. Podoto najviše podpadaju žene. Zato što žene nisu obavezne da idu u džemat. I ženama ako nije teško, bolje im je da klanjaju jaciju, znači nakon što pruđe prva trećina noći. Ali ako klanjaju prvoj, ovaj, prvom namaskom vremenu, im šala ispravno. Ovdje se postavlja jedno pitanje. Šta će raditi osoba... Koja je obavezna ići u džemat, a džemat klanja u prvom namaskom vremenu kao što je običaj u većini ovaj islamskog svijeta. Da li će ići u džemat ili će postupati po sunnetu pa će odgoditi jaciju kod kuće? Mislim da bi svimi trebali znati odgovor na to da ne može se praviti komparacija između obavezi i sunneta. Sunnet je odgoditi jaciju do trećine ili polovine noći, a farzis vađi bi ovaj u džemat. Zato znači, čovjek koji je obaveza da ode u džemat, ako njegov džemat kanja u prvom namaskom vremenu, njemu je obaveza da ode i znači nema nikakve komparacije. Ali ako bi se desilo da čovjek nije obavezan da ode u džemat ili ima neki razlog zbog kojeg ne ide u džemat opravdan šarijatski, onda takvoj osobi ili ženama koje klanjaju kod kući, u svakom slučaju je bolje odgoditi malo jaciju namaz. Dobro, što se tiče šta je ovaj period od polovine noći pa do sabaha. Po nekim islamski učenjacima to je period, kao što je bilo kod Ikindije, period te neke darure i nuždi. Znači, ako je neko imao neke poslove koje nije nikako mogao odgoditi, pa je klanjao jaciju namaz nakon polovine noći, to je taj period za te ljude koji imaju znači neke velike obaveze. Ali čovjek musliman bi u svakom slučaju trebao da se trudi da ne odgađa jaciju namaz do iza posla, iza poslije pola noći. Dobro. Što se tiče sabah namaza, došli smo i do njega. Sabah namaz nastupa namaz kovdijene od pojave stvarne ili prave zore pa sve do izlaska sunca. To je njegovo vrijeme. Zašto smo ovdje kazali i to baš smo potvrdili od pojave stvarne ili prave zore? Zato što imate nešto, to postoji u arapskom jeziku da li postoji u bosanskom, ne znam. Postoji nešto što se zove prava stvarna zora i nešto što se zove lažna zora. Nijedan propis u šarijetu nije vezan za ovu lažnu zoru. Svi propisi koji su vezani za nešto, znači za saba, vežu se za stvarnu zoru. Zato moramo ovdje spomenuti kako razlikovati pravu stvarnu zoru od lažnih zori. Tri su stvari koje razlikuju jedno od druge. Prva stvar, stvarna zora, znači kada se sunce počinje javljati i rađati zora, Javlja se, znači, bijelilo izora na horizontu, dok je lažna zora, znači, vertikalna. Stvarna zora je horizontalna, a lažna zora je vertikalna. Prva razlika. Druga razlika, da prava zora, ona svakog momenta je sve jača i jača. Sve se, znači, sve, sve se više razdanjuje. A dok lažna zora, ona se pojavi jednog momenta i onda nestanije. I treća razlika jeste da je stvarna zora vezana uz horizont. Znači, uz sami horizont je vezana, znači, horizontalno, a lažna zora je, rekli smo, vertikalno, ali, znači, prema sredini neba nije na samoj ivici horizonta. To su, tu, to su ta tri načina kako čovjek može razlikovati lažnu zoru od pravi zori. Dobro, ovaj, što se tiče sabah namaza postavlja se pitanje Kada je bolje klanjati sabah namaz u prvom namaskom vremenu, kada je bolje ili na kraju namaskog vremena. Poznat stav Hanepijske pravne škole i to je zastupljeno u našim džematima većinom da se klanja pred kraj namaskog vremena. Većina islamske učenjaka smatra da je pohvalnije klanjati sabah namaz u prvom namaskom vremenu. Jer postoje tamo hadisi u Buhari i Muslimu gdje stoji kaže žene bi klanjale sa Božim poslanikom pa bi odlazile kući a niko nije mogao prepoznati znači koja je žena dolazla na Saba kaže Minel Vales na kraju hadisa je došlo kaže zbog tami u koju su oni klanjali ovdje se iz ovog hadisa uzima jedan propis da je sunnet da se klanja na početku namaskog vremena još dok je znači jaka tama iako znači treba da spominjemo da ovaj je ovo što se praktikuje na našim prostorima je za sigurno ispravno što se tiče stvari još propisa koji su vezani za namasko vrijeme spomenut i to kada smo govorili na početku da nije ispravno klanjati prije nastupanja namaskog vremena zato kažemo čovjek će klanjati onog momenta kada bude siguran da je nastupilo namasko vrijeme ili onog momenta kada kod njega preoblada mišljenje da je nastupilo namasko vrijeme jer u šarijatu Šerijat nam je u dosta situacija pokazao da je dozvoljeno raditi po preovladavajućem mišljenju. Pozna tadis kada je Boži poslanik sallallahu alaihi vseleme omrcio pa je se desilo da su se različili oblaci pa su oni ugledali sunce. Ovdje zasigurno se vidi da je poslanik sallallahu alaihi vseleme radio po ovaj nekom preovladavajućem mišljenju, a ne po ubjeđenju. Ali u šerijatu je znači to dozvoljeno. Čovjek znači hoće da klanja podne namaz. I kažeš mu, jesi siguran da je nastupno? Kaj, nisam siguran. Ali znam, u 11 sati sam bio kod pići dok sam došao do ovdje tamo vamo Znam da je prošlo toliko sad, trebalo je nastupniti. Znači, da kažemo, 95% on je uvijek, ali ne smije kazati 100%. U takvoj situaciji, znači, dozvoljeno je čovjeku da klanja namaz. Također, ako čovjeka obavijeti neko koji je kod njega povjedljiv, dozvoljeno ti je da klanjaš na osnovu njegovog mišljenja. Ako upitaš čovjeka koji je povjerljiv i kažeš mu, je li nastupilo namasko vrijeme? Jesi li čuo Ezan? Kaži, jest, učuo Ezan, nastupilo je, evo sad, znači dozvoljeno čovjeku raditi potom i također. Što se tiči stvari sljedeće koja je vezanja isto za namasko vrijeme jeste naklanjavanje namaza. Znači ako čovjek desi se da prespava neki namaz ili ga zaboravi ili iz nekog opravdanog razloga ovaj izostavi namaz kakav je propis naklanjavanja što stiče znači naklanjavanja ono je obavezno ovo znači naklanjavanje ovo govorimo sada o naklanjavanju koje je ostavljeno znači iz opravdanih razloga shodno riječima Božih poslanika koji ga zabilježio Buharija i Muslim kada neko od vas prespava namaz ili ga zaboravi, neka ga klanja onog momenta kada se sjeti. Vidimo da Boži poslanik naređuje da se klanja i to bez odlaganja. Neka, se, neka ga klanja onog momenta kada se sjeti i nema, kaže njemu, nikakog drugog iskupa. Ne treba znači nikakav drugi iskup, to su riječi Božih poslanika, dovoljno je da to klanja. Dobro, kada je u pitanju naklanjavanje, Također treba spomenuti jednu stvar, a to je da je obavezno da čovjek pazi na redoslijedna naza koji je propustio. Obavezno, osim u nekoliko situacija. Prvo, da spomenemo dokaz da je obavezno voditi evidencije o redoslijedu naklanjavanja. Hadis u Buhari i Muslimu, gdje je Boži poslanik s.a.v. na dan bitke na Hendeku, propustio je i Kindiju namaz. Zato što je bila bitka u toku. Pa je došao Omer pa ga je napomenuo pa je Boži poslanik nakon Akšama otišao da klanja, nakon što je nastupilo Akšamsko vrijeme, otišao je da klanja pa je, kaže, prvo klanjao Kindiju pa je klanjao Akšam. Na osnovu ovog argumenta islamski učenjaci uzimaju dokaz da je obavezno da čovjek naklanjava namaze propuštine po njovom redoskridu. Osim u dva slučaja. Prvi slučaj je da čovjek naklanja namaze i kada ih naklanja Sjeti se da ih nije naklanjao u Na primjer trebao je prvo klanjati podnije, pa ikindiju, pa akšan, pa jaciju, pa sabah, a on počne od sabaha. Znači, tom čovjeku koji je završio satim, kažemo, inšala ispravnost postupio. I druga situacija, ako se čovjek zbog naklanjavanja boji da će proći namaz u vrijeme onog namaza koji je trenutno. Znači, čovjek ima još deset minuta, hajde da kažemo, da klanja podni namaz. I prisjeti se da nije klanjao Saba. Ako bi on klanjao Saba, izišlo bi namasko vrijeme podni namaza. Znači, napravo bi, da kažemo duplu grešu. Onda mu kažemo, ti klanjaj podni namaz, nemoj dozvoliti da prođe njegovo namasko vrijeme, a nakon toga naklanjaj Saba. Znači, u dvije situacije, u dvije situacije nije obavezan redoslijed. U situaciji da se čovjek boji da će proći vrijeme namaza koji je trenutno i u slučaju da čovjek, znači, Klanja, ali je zaboravio ovaj redoslijed u toj situaciji, inša Allah, ispravno. Drugi šart namaza koji želimo noća spomenuti jeste kod nas poznat u narodu kao pokrivanje stidnih mjesta. Ali našao sam u knjigama nekih veliki islamskih učenjaka i zasigurno to smatram da treba tako da je pravilniji da kada se govori o ovoj tematici da se kaže ukrašavanje i uljepšavanje prilikom odlaska u džamiju. Zašto to kažemo? Zašto ne kažemo pokrivanje stidnih mjesta? Jer ćemo vidjeti da šerijac traži od čovjeka kada odlazi u džamiju više od toga. Ne da pokriva samo stidna mjesta već traži da se čovjek lijepo obuće. Zato kaže Allah Đerošanuhu Ya ja, bani adama khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. O sinovi ademovi, kada kinite u džamiju lijepo se obučte. Allah džoshim ne kaže poukajte stida mjesta, već lijepo se obučte. Zato ovaj šart pomenije mnogo ljepši da se kaže ukrašavanje i lijepo oblačenje prilikom odlaska u džamiju. Također dokaz Božijeg gostanika gdje kaže la yusalli ahdukum fi thawbin wahidin laysa 'ala atiqih minhu shay'. Hadis Buhari Muslimu Da božji poslanik sallallahu alaihi ve selleme kazao nemoj da neko od nas skanja u jednom ogrtaču a da od tog ogrtača nema ništa na ramenima. Braćo moja draga, ramena nisu stidno mjesto po konsenzusu islamskih učenjaka, ali vidimo da božji poslanik naređuje da se pokriju ramena. Zato, zato ovaj vidimo da odiš šerijat od nas traži nešto više od pokrivanja stidnih mjesta. Ovo je drugi šat. ovo znači pokrivanje stidnih mjesta ili kako smo ga mi već nazvali uljepsavanje, dodavanje mazanja je drugi šat. Što se tiče obaveznosti pokrivanja stidnih mjesta, ima Ibn Abdul Barr, poznati islamski učenjak navodi konsenzus jednoglasan stav islamskih učenjaka da čovjek ako bi klanjao a imao je mogućnost da pokrije stidna mjesta, a klanjao je otkrivenih stidna stidnih mjesta, da je njegov namaz batil i neistravan. Znači jednog glasno stavi islamske učenjaka. Dobro, kada smo kazali da je obavezno da se čovjek pokrije stidna mjesta ili da se uljepša kada krine u džamiju, postavlja se pitanje šta su tu uvjeti koji trebaju da se nađu pri odjeći kojom čovjek pokriva svoja stidna mjesta i koju oblači u prilikom odlaska u džamiju. Spomenut ćemo neke... Neki su ovi uvjeti validni u smislu, imaju za nje argumente neki su i ijtihad pojedini mrzheba, spomenućemo i. Prvi uvjet je jeste da obu odjeća ne bude providna. Jer znači moja draga providna odjeća znači ne uzima statut odjeći. Također drugi uvjet jeste da odjeća bude čista. To je također uvjet neka ulena neka ulena snatra da je od uvjeta odjeće i to da odjeća bude dozvoljena. Šta znači? Znači da muškarci ne nose svilu, da muškarci ne nose odjeću ispod članaka i žene, znači i i muškarci i žene da ne nose ukradenu odjeću. To neki smatraju kao uslovija, ko ćemo to posle pojasniti. Dobro Što se tiče ljudi, kada su u namazu, minimalno, minimalno što čovjek mora pokiti u namazu jeste od pupka pa do koljena i koljena. Kaže šehur Islama Ibnu Taimija, rahmetullahi alihi, kada tamo ljudi spominju razilaženje, da li je koljeno avret izvan namaza ili nije. On govori o tome, ali kaže, ovo se ne odnosi na govor da li je koljeno stidni dio u namazu ili nije. Kaže, ne bi trebali islamski čenjaci da se razilaze oko toga da li je koljeno stidni dio tijela u namazu ili nije. Hoće da kaži, tu je znači nešto oko čega ne bi trebalo da se raspravlja. Zato kažemo čovjek, muškarac, minimalno što bi trebao da pokrije jeste da pokrije ono što je između pupka i koljena i koljena potpadaju pod oto. Normalno, lijepo je i pohvalno da čovjek Pokrije ostale dijelove tijela, to je kako Arapi to govori, znači da ima nešto od odjeće na svojim ramenima. Zbog onog hadisa kojeg smo malo prije citirali u Buhari, muslimo da je kaže Boži poslanik, neka niko od vas ne klanja u jednom dijelu, znači u jednom platnu, u jednom odjeći, a da nešto od te odjeće nema na ramenima. Možda neko i postavi pitanje, pa vidimo da je to Boži poslanik zabranio, zašto da ne kažemo da je to obaveza, a mi kažemo da je pohvalno kažemo da je pohvalno iz razloga što postoji drugi hadis gdje kaže Boži poslanik kada su ga pitali za šta će osoba koja ima samo jedan ogrtač koji je cjesan kaže Boži poslanik neka se opasa tim ogrtačem. Na osnovu toga vidimo da je obaveza pokriti ono što je između pupka i koljena znači i koljena, a da je lijepo u svakom slučaju znači pohvalno da čovjek pokrije i ostali dijelove tijela. Dobro, što se tiče žena i njihovog pokrivanja u namazu, žena je obavezna u namazu da pokrije sve osim lica, šaka i stopala. Iako kod pokrivanja stopala postoji jako razilaženje, znači hadis umu seleme, da li je on znači vjerodoslen hadis ili je to znači govor umu seleme ali zato kažemo da bi sestre muslimanke izišle iz razila ženja u leni bolje je da klanjaju pokriveni stopala znači da žene u ovom vremenu obuku čarape ili nešto slično tome znači pošto postoji razila ženje kod toga da li je dozvoljeno ženi da klanja otkriveni stopala znači hadis od useleme ovaj oko njega se razilaze islamski učenjaci da li je vjerodostan ili nije u kojim se znači govori da je žena obavezna da pokrije ovaj stopala Tako, na osnovu toga žena da bi izišla iz razilažine islamsku čenjaka, po meni, trebala bi da ovaj pokrije svoja stopala u namazu. Kada govorimo o odjeći, također se postavlja jedno pitanje, a to je šta će se desiti ako se u namazu otkrije nešto od odjeći. Znači, otkrije se nešto od onoga što je obavezno da se pokrije. E ovo sad morate malo koncentrisati se. Otkrivanje u namazu može biti dvije vrste. Može biti namjerno i može biti nenamjerno. Ako bi neko otkrio nešto što je bio obavezan pokriti u namazu namjerno, njegov namaz je pokvaren bez razlike da li je to bilo malo ili puno. U smislu malo, mal dio tijela da je se otkrio ili velik dio tijela i bez razlike da li je to trajalo vremenski kratko ili je trajalo dugo. Znači, ako vas neko upita kakav je moj namaz, ja sam to i to uradio, prvo što ga pitaš jesili namjerno otkrio ili nenamjerno. Ako kaže namjerno, njegov namaz je pokvaren. Dobro, to smo zapamtili. Sada nam dolazi situacija kada čovjek kaže nenamjerno mi se otkrio neki dio tijela koji sam morao pokriti. Pri nego što vam to pojasnimo, trebate shvatiti razliku. Četiri pojma. Prvi pojam Da se otkrije dio tijela, mali dio tijela koji se treba pokriti i da se otkrije velik dio tijela. Druga stvar je da se otkrije kratak vremenski period i dug vremenski period. Znači imamo četiri situacije. E, prva situacija da se otkrije mali dio tijela i kratko vremenski traje. Ali nenamjerno namaz je ispravljan. Druga situacija... Da se otkrije mali dio tijela koji je trebalo pokriti, ali traje dugo. Namaz je ispravan. Idemo dalje, drugi stepen. Da se otkrije mnogo tijela, dijelova tijela koji je trebalo pokriti, ali kratko traje. Primjer tome, najbolji primjer. Naprimjer, čovjek kanja uhlačama, pukne mu dugme i spadnu mu hlače. Čovjek uzme brzo vrati hlače, njegov namazi je inšala ispravan. Drugi primjer, još jedan, žena. Klanja, na primjer, u suknji ili nekom džilbabu, vjetar puhni ili nešto, znači, otkrije se neki dio njenih nogu ili nešto slično tome. Ako ona odmah reaguje, kao što smo spomenuli, znači, kratko vremenski, puno je se otkrilo, ali kratko vremenski, inšala namaz je ispravan. I zadnja situacija, ako se otkrije mnogo i traje dugo, taj namaz je neispravan. Primjer, čovjek ima rasporene hlače i cijelo vrijeme tako klanja nema ispod nikakvog veša. Znači Ovaj, u toj situaciji kažemo čovjeku to je bilo znači mnogo otkrivanje i dugo je vremenski trajalo njegov namaz je neispravan mislim da je jasno, onima kojima ne bude jasno, inša Allah ćemo im nekada drugi put, dobro također od propisa vjezanih za odjeću jeste i to da čovjek klanja u odjeći na koju ima nečistoći prvo ćemo kazati znači da je uslov kao što smo spominuli da odjeća bude čista I čovjek ako bi namjerno klanjao u odjeći bez opravdanog šerijetskog razloga u prljavu odjeći, namaz je neispravan. Osim, spomenut ćemo s propis da čovjek nema nikakvu drugu odjeću osim prljavu odjeću. Naprimjer čovjek u zatvoru ili šta zna, U tom slučaju čovjek će klanjati u toj prljavu odjeći ovaj, i njegov namaz je ispravan. Ali govorimo o normalnim situacijama. Čovjek, znači ako bi to uradio namjerno, njegov namaz je neispravan. Vraćamo se ako bi se to desilo iz zaborava ili iz neznanja. Ta osoba se može podijeliti u dvije vrste. Možemo kazati čovjek se sjeti u toku namaza ili vidi ili se sjeti nekog neđaseta, nečistoće koju ima na svojoj odjeći. Onda kažemo ta osoba može biti jedan od dvije osobe. Da može se riješiti toga bez mnogo pokreta. Na Naprimjer čovjek se sjeti da ima na jaknu neku nečistoću. Skineš lijepo, jaknu, ostaviš i za sebi i nastaviš klanjati ali ako se čovjek sjetio da ima nečistoću na potkušu, onda tom čovjeku kažemo, prekini svoj namaz od strani neđaset i da ponovo započne namaz. To je znači ako se sjeti u namazu, rekli da se dijeli na dvije vrste, ako može lahko da se kustariše toga, treba da uradi nastajući namaz. Ako ne može, prekin namaz. Druga situacija da se sjeti nakon namaza. Ako se čovjek sjeti nakon namaza da ima neku nečistoću na svom tijelu vidi znači da je u toku namaza imao njegov namaz je ispravan bez razlike da li je za tu nečistoću znao prije namaza ili ne znači postoji varijanta da čovjek nakon što završi namaz pogleda i otkrije nečistoću prvi put je tada vidi njegov namaze ispravan druga varijanta je da čovjek znao je za nečistoću al kaže opraču poslije u među vremenu nastupi namaz ko vrijeme I on klanja pod zaboravom. Nakon što namaz završi, tada ga šetan, ovaj, kaže mu, znaš ono, e, njegov namaz je u svakom slučaju ispravljen. Dokaz tome je šta? Hadis Boži poslanika pozna svima vama kada je klanjao u obući na kojoj je bilo neđena svjetani čistoći. Pa u toku namazamu dolazi Džibri, ali i selam, i obavještava ga o tome, pa je Boži poslanik skinuo svoje citele, svoju obuću. Na osnovu čega uzimamo dokaz da je isprava namaz, zato što Božji poslanik nije ponovio namaz, već je samo nastavio klanjati. Da je Božji poslanik ponovio namaz, mi bih kazali svaka načistoća na tijelu, čovjek mora ponoviti namaz. Ali vidimo da je to bilo iz nezdanja i da Božji poslanik nije ponovio namaz, već je nastavio klanjati i na osnovu toga kažemo, ako se desi, znači ono što smo spomenuli, da je namaz čovjeku, inša Allah, ispravan. Također od onih pitanja koja smo rekli da ćemo spomenuti jeste šta će se desiti i kakav je propis za osobe koji klanjaju u odjeći koja nije šerijetski dozvoljena. Primjer, muškarac klanja u svili, muškarac klanja u odjeći koja je ispod članaka ili i muškaraci i žena klanjaju u odjeći koja je ukradena. Ispravno mišljenje, inša Allah, jeste da je na nas tih osoba ispravan, ali su griješni zbog toga. Čovjek je griješan što nosi sviru i u namazu izvan namaza. Njegov namaz je ispravan, ali je griješan zbog toga. Čovjek znači ako ukrade neću odjeću. On je griješan iz, izvan namaza u namazu, a njegov namaz je inša Allah, ispravan. Dobro, da spominjemo samo neke stvari. Vez, pokuđene su, a vezane su za odjeću. Prva stvar, pokuđeno je u namazu prekriti usta, prekriti nos, zamotati lice, da čovjek klanja takvu Ovaj, to je nažalost dosta puta kad odavimo nahađ vidimo da ljudi koriste on kao neke maske za disanje tako ljudi na taj način štite usta ali čovjek u periodu namazu znači par minuta nema sigurno smjetnje da ovaj da to skine nakon toga da se opet zaštiti ovaj od ti neki zarazni bolesti <clears throat> Boži poslanik sallam, u vjerodosnom hadisu je zabranio da čovjek zamota je svoja usta i nos u toku namaza dobro Nakon toga dolazi nam govor o mjestu klanjanja. O to mi inšala kako samo progovoriti. Kazaćemo osnova je da je dozvoljeno klanjati na svim mjestima osim na mjestima koja je šerijat izuzeo. Dokaz tome je više hadisa. Jedan od njih hadisa u Buhari muslimo kaže Boži poslanik ja sam dobio pet stvari koji nije dobio ni jedan poslanik prije mene. Pa prvu stvar spominje kaže Džuj let lijelo ardu mesđiden vatahura Kaži, mom umetu je učinjena zemlja mesđidom, da mogu uklaniti gdje god hoći, a može se, kaže moj umet i čistiti zemljom, to jest uzimanje tejemuma. Također drugi hadis koji je vjerodosnojen u Ebu Davudu, a hadis je vjerodosnojen, kaži, Boži postanik, zemlja sva je mesđid osim kupatila i mezarja. Zato kažemo, znači, osnova je za obavljanje namaza, Kada je u pitanju zemlja da je dozvoljno čovjeku da klanja na svakom mjestu osim mjesta koja je izuzeo šerijat. Mi ćemo spomenuti neka mjesta. Iz ovog prijedhodnog hadisa vidite da je Božji postanik izuzeo nezarja i kupatila. Kupatila kada kažemo ovdje pod ovom riječi kupatila misli se o arapskom mjesta za tuširanje. Jer oni imaju druge riječi, znači mnogo je prečio da nije dozvoljno klanjati u WC-u ako nije dozvoljno klanjati u mjestu gdje se čovjek samo tušira. Jer Arapi su imali prije nešto što se zvalo Hamam, Hamamat. Znači, kupatila, samo za kupanje, nije za obavljanje nužde. I tako Božni poslanik je zabranio obavljanje namaza na tim mjestima. Znači, mnogo je i da onda nije dozvoljno klanjati namaz u WC-u. Također, Božni poslanik Je zabranio klanjanje u torovima deva, a dozvolio je klanjanje u torovima ovaca. Zato neki učenjaci kažu da je to zato što je izmet deva nečist, ali je ispravno mišljenje, nećemo govoriti zašto je zabranio, ali govorimo o neđasetu, ispravno mišljenje je da znači balega deva nije nečista jer svaka životinja čiji meso je jestivo, znači to je veliko jedno pravilo, svaka životinja čiji meso je jestivo, njen izmet nije nečistoća. Treba ga se čuvati. Na primjer, nije logično da čovjek dođe sada u đaniju i klanja, a ima na odjeći izmeta ovčijeg ili krađijeg. To zaista je stvar, ajde kažemo, nedoliči, ali to ne znači da je to nečistoća. Čovjek ako ne može kod kuće osim da tako klanja, njegov nalaz ispravan, znači pravilo, jedno veliko pravilo životinje, čije mi je jestivo, njihov izmet nije nečista. Dokaz zato najbolji, braćo moja draga, hadisu Buhari i Muslimu, da je Božji poslanik jednoj grupi ljudi koji su došli u Medinu, pa su se razbolili, Božji poslanik ih je poslao na mjesto gdje su se čuvale deve državne, znači, pa ih je poslao i kaže idite i pijte mokraču deva. Da je bila mokraća deva nečista, Božji poslanik bi ih morao upozoriti da je to nečito da se pazije da ne prilaju svoju odjeću i tako već im je dozvolio i na osnovu tog hadisa islamskoj čanjaci uzima jedno veliko pravilo da životinje čije mi je svoje jestivo njihov izmet nije nečist dobro, znači rekli smo da je Božji poslanik sallallahu alihi waseleme iz općeg hadisa da je dozvoljeno klanjati na svim mjestima na zemlji izuzeo i torove deva. Pa kaže se u hadis kojeg je zabilježima muslim klanjajte u torovima ovaca a nemojte klanjati u torovima deva. Također kada govorimo o klanjanju postavlja se jedno drugo pitanje iako ono nije nešto puno praktično ovaj zastupljeno, ali eto, islamsko čenjaci o njom govori. Da li je dozvoljeno klanjati u kjabi? Danas Allah Đelešanomu moguće da klanjamo kod Keabi, ako može klanjati u Keabi. Ali, islamski učenjaci su govorili o tome. Zašto? Zato što imate hadisu u Buhari i Muslimu da boži poslanik je klanjao u Keabi na filu. I onda učenjaci na razilazi da li se može klanjati na fila, zato što postoji validan argument. Ali se razilazi da li se može klanjati farz. Ispravno mišljenje da može zato Boži poslanik je klanjao na filu. A na fila i farz, to je opet jedno veliko pravilo, nemaju nikakve razlike osim u stvarima koje dođe poseban hadis i pojasni. Kao što je, na primjer, dozvoljeno, kao što ćemo spomenuti, dozvoljeno čovjeku da klanja na putu, na filu, kada putuje, da se ne okreće prema kibli. Zato što kaže Ashab jedan kaže Boži poslanik je klanjao na devi, sve kaže osim farze. Znači, ako želimo da neku stvar odvojimo fard i na filu moramo imati argumentat. Mi imamo argumentat da je Boži poslanik krenio u keabi na filu. Na osnovu tog argumenta mi kažemo dozvore krenati i fard, zato što nema argumenta koji ukazuje da je zabranjeno. Mislim da je to trebalo da bude inšala jasno. <kuh> Dolazimo do sljedećeg inšala i zadnjeg ovog našeg šarta, jeste okretanje prema kibli. Opet prva stvar koju ćemo spomenuti jeste argumenti koji ukazuju na obaveznost okretanja prema kibli. Poznati vama svima hadisu Buhari i Muslimu, kada je Božji poslanik vidio onoga čovjeka koji je brzo klanjao, pa mu kaže, fe fe inne Vrati se i klanjaj, ti nisi klanjao. Pa je se vratio jednom pa drugi put, pa onda kaže čovjek, ko je Božji poslanik? Ja ne znam drug čiji, poduči me. Pa mu kaže Božji poslanik, sallallahu alihi wasallam, Kada kreniš da obaviš namaz, uzmi abdest. Zatim se okreni prema kibli, a nakon toga donese početni tekbir. I vidimo da mu je Boži poslanjik ovdje u narodnom rupu. A zatim se okreni prema kibli i donese početni tekbir. Na osnovu ovog hadisa i kuranskih ajeta, islamski učenjaci jednoglasnim stavom smatraju da je od šartova i uslova okretanje prema kibli ili prema kevabi. Normalno iz se izuzima situacija kada čovjek ne može da se okrene prema kivli. Kako? Čovjek je bolestan i leži na krevetu, a nema neko blizu koga može okrenuti prema kivli, tom čovjeku je dozvoljeno da kranja u onoj situaciji kako se nalazi. Druga osoba, čovjek u zatvoru, svezan i ne može se pomjerati. Ta osoba će kranjati na, znači na način kako može. Nije obavezan da se okrene prema kivli. I treća situacija u ukoji čovjek nije obavezan da se okreće prema kibli, ovo morate zapamtiti. Jeste čovjek musafir koji klanja na filmu i čovjek koji u toku je znači kretanja. Ako se samo jedan od ova tri uslova ne ispuni, nije mu dozvoljeno klanjati znači u nekom drugom pravcu. Ova tri šarta ako se ispuni, dozvoljeno je. Znači prvo da je musafir Da klanja na filu i ovaj bitan šart da se kriječe. Znači da je čovjek u toku putovanja. Razak je čovjek putuje i odsjedni nekde. U, u hotelu ili znači negdje odmara. Takav čovjek koji znači zna gdje je kibla mora se okrenuti prema kibli. A u ovom slučaju znači ako je putnik, ako klanja na filu i ako je u toku putovanja dozvoljeno mu je da klanja na filu i da se ne okreće prema Kibli. Kao što je došlo u hadisima da su ashabi u Buhari i Muslimu da su ashabi opisivali to da je Boži poslanji klanjao na svojoj jahalici na filu, kaže, u onom pravcu gdje bi išla njegova deva. E tu sad postoji jedan sunnet a to je da je od sunneta da čovjek kada hoće započeti namaz znači u tom prijašnjem vremenu je bilo na jahalici danas je to auto ili danas je to avionu da čovjek pokuša početni tekbi donijeti okren prema kibli znači čovjek se zaustavi ako zna pravac kibli okrene se u tom pravcu kaže Allahu ekbert zanijeti i onda pusti svoju jahalicu avion auto ili već šta hoće ostalo da ide u onom pravcu znači gdje njegovo putovanje ide ali znači ovo je kažimo sumnet jer se prenosi od božjeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji ga zabilježe bu davud a hadis je hasen dobar od enesa radijallahu ta'ala da taj božji poslanik Tako oradio kada bi na putovanju htjeo da klanja na filu, okrenuo bi se u pravcu, znači kiblije, donio početni tegbir, a nakon toga bi pustio svoju jahalicu da ide svojim putem. I zadnja dva propisa koja ćemo spomenuti i time ćemo i završiti ovo naše noćašnje predavanje jeste Čovjek koji vidi Keabu očima, znači čovjek koji vidi Keabu očima obavezan nje da se okrine tačno prema kiabi. I ako bi namjerno se znači okrenuo čovjek malo izvan kiabi, njegov namaz nije ispravljan. Znači, one osobe koje klanjaju kiabu, zato islamsko klanjaju namaz, obavezan su da se okrine prema kiabi, ako je vidi. Zato učenjati kažu što si bliže kiabi, sve je, znači, užiji prostor kad je u pitanju okretanje. A što si dalje imaš više prostora da kažemo za luftanje da promašiš. Jer čovjek kada ne vidi kjabu, onda treba da se okrini u pravcu kjabi a ne prema kjabi jer zaista bi bila velika poteškoća kada bi Allah Đelešanu utražio od nas da se precizno okrinimo prema kjabi. Zamislite sada mi ovdje u Bosni da se moraš u milimetar pravo okriniti. Samo time ćemo mi, braću moja draga, završiti ovo naše predavanje iako sam ja imao u planu i da ponovimo propise zana i kameta ali to bi nam trebalo neki dodatni pola sata po ko košto je kod nas ovdje u centru malo ovaj hladno imamo i ratni neki vojni invalida ovim ćemo se mi ovaj oprostiti sa onima koji su slušali ovaj naše predavanje putem interneta također sa našom braćom u و وكاد سوسانكي موست على краю سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واسبح باسمك يا من كل نفس ذائقه المنو 1. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازِ 2. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ svako simbol 20 je dio smrti u i samo na sudnjem danu danu dobiće rod potpunosti u plaće vaše, vaše. vaše i ko bude odvat kre udaljen odbateri, udaljen daljene, i on će ne tobe da ne viden je postiga ostaje želi želi a živa na ovom svijetu, ovome svijetu i samo samo barlje var živa živa من عدو العدو <العلى> بالوشاد رافعين الكنون حميد الحدود إسلامي ويب بورتال الإخلاص ديوان الشق عندنا كتب يا هلا مرحبا مرحبا أم